Vem de lletres. Doncs continuem el nostre programa, portant els llibres, doncs, com sempre, fins a vosaltres, fem-vos propostes, i avui una proposta que bé, que, que segur que molts de vosaltres ja ho haureu resseguit, o si més no, sentit, i els que no ho heu fet, doncs per això estem aquí, per proposar vos amb el Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Si sí, no? que pensem que n'hi hauran molts, que haurà, manera, acostar, hauran d'alguna manera s'hauran acostat a aquesta història, no? Fins és un al... autor és un autor conegut, vull dir, és un llibre del, del Gabriel García. Márquez que és un autor, diguem-ne, de, de referència en la literatura en espanyol, però aquest llibre, concretament, no és dels més, eh, diguem perseguits pels fans, podríem dir, no?, del García Márquez, però tot i així és conegut, tot i així és conegut. Home, se n'ha fet una pel·lícula. Sí, o sí, i sí, sí. sempre... el senyor Bardem i Clar, tot això. Clar, sí que, ah, sí, sí, que qui sí. no ha llegit la novel·la també sempre sí, sí. hi ha l'oportunitat. Però tot una i cosa, que... una cosa és la pel·lícula sí, i la, la película... novel·la. Sí, perquè la pel·lícula fluixejava, no?, una miqueta. No el, sé que si passa, el que passa és que potser, clar, és el que sempre diem quan parlem d'això, és un altre gènere, és una altra manera d'enfocar l'art. No té perquè què ser igual que la novel·la. La novel·la, evidentment, diu moltes més coses que la pel·lícula. Estem parlant de l'amor de en els tiempos del còlera. I eh, la pel·lícula, sí, pels que hem llegit la novel·la, potser ens deixa una mica així decebuts, però pel que no hagi llegit la novel·la li deu semblar una bona pel·lícula. Vull dir, ja. Per tant, aquí sempre hi ha discussió. Ja sempre hi ha discussió. Això. Però sempre hi ha la qüestió que diem que si us acosteu al llibre doncs tindreu més matisos, més història, uh -huh. més en profunditat i més drama. Exacte, això segur. Que, que al això final, segur. Segur. Que el final doncs, bé, el ridul és bastant... Ja ens dona una mica una uh -huh. pista del que trobarem a dins, no? El amor en los tiempos del colora. Sí, sí, vull dir, és, és, un, és un llibre que és, és, uh, és dramàtic, però té pinzellades tragicòmiques, diria jo. Que és, això és molt García Márquez, també, no? Vull dir, que en situacions que realment tenen molt de conflicte sentimental i tot això et surt per allà al mig una cosa, una escena, un personatge, mm. que et fa riure, no? i dius, apa, també què això, no? També s'agraeix. També s'agraeix, evidentment, també s'agraeix. No? I, evidentment, encara que no sigui amb la intensitat d'altres obres d'ell, també hi ha aquesta, aquests tocs, aquestes pinzellades del, del conegudíssim realisme màgic, no? O sigui, d'aquests protagonistes, aquests personatges que sí, que són reals, però que tenen com una idea rara que surt per allà al mig una cosa misteriosa, una cosa esotèrica una cosa que no te l'acabes d'explicar fantasiosa, que dius ara això m'ha descol·locat no? Exacte, això. No? doncs bé, tot el món de tots els que coneguin poc o molt la literatura del García Márquez i jo ho faria extensiu a bona part de la literatura sudamericana doncs veuran que aquestes pinzellades d'elements màgics o elements fantasiosos o una mica misteriosos, esotèricos en novel·les que són realistes doncs és una cosa que és bastant freqüent no? i això sense que sigui aquest llibre l'amor El en els tiempos del cólera sense que sigui un exemple d'això diguem-ne que no, no en queda exempt d'aquesta història sinó que algun detallet d'aquests també hi ha no? Que, que I com, com deies, doncs, eh, potser no és el, el més aplaudiat pels fans del Gabriel García Márquez, perquè? Perquè perquè per exemple, no sé, 100 pues, anys de soledat és, és el que potser té més el referents en aquest, eh, en aquest punt de vista, el que té més seguidors, el que ha tingut més lectors, etc. Després també, doncs, La crònica d'una mort anunciada seria passaria per davant, diguem-ne, no parlo de qualitat de llibre, parlo de popularitat, uh -huh. eh, passaria per davant de, de L'amor en los tiempos del cólera. Però el que és lector de literatura, i que se mantengui bé quan dic això, perquè els lectors de literatura tada, són tots, no? sí. Però vull dir, hi ha, potser hi ha gent que li agrada més que diria jo, doncs, eh, llegir assaig o llegir en fi, eh, una biografia. Uh -huh. Estic parlant d'un lector que li agrada més la, la, la novel·la, que li agrada més doncs, en fi, la, la literatura, el, el, el treball literari dintre, dintre de les, de, dels llibres. Doncs aquest llibre li agradarà molt. Que que agradat, perquè és molt literari. Potser, no, no diria que més que aquests dos que he esmentat abans, perquè aquells també ho són molt, però és tan literari com els 100 anys de soledat o La crònica d'una mort anunciada no? O sigui, una novel·la d'aquestes per, per gaudir, durant tot el gaudir, procés. No? Jo crec que, de les si ho hem de comparar amb aquestes dues, que això de les comparacions entre llibres sempre sí, relliscós, és relliscós, és com comparar fills, això sempre, sempre és delicat. Cadascú no? té la seva virtut i defecte. Exacte, jo diria que dintre de, del que serien aquestes tres novel·les és la que s'acosta més al concepte, i també voldria que se mantengui bé, de novel·lón, o sigui, el novel·lón aquell típic sí. no, de, de, dius, bueno, una història d'amor, allò mm. que amb tots els detalls, amb tots els personatges i que hi ha un amor d'aquells tota que es la trasllada, vida. de tota la vida doncs estaríem davant d'un cas d'aquests el que més d'aquestes de, de, novel·les del García Márquez. No doncs a ja. veure, explica'ns en quina història ens endinsa el García Márquez. Exacte perquè hi hagi una novel·la d'amor un novel·lón d'aquests que deia sí. i jo ara doncs evidentment hi ha d'haver-hi una parella no? Però, clar, encara és més Macos si hi ha un trio. <ríe> <ríe> que, llavors... El triangle amorós que ha omplert tantes i Mureu... tantes pàgines de la literatura universal. Exacte, no hi pot faltar perquè, si no, clar, la cosa queda com una mica sosaïnes, no? queda una sí. mica coixa. No? I, aleshores, aquí tenim, o sigui, és la novel·la del gran trio per excel·lència. No? Per a un cantó tenim un matrimoni eh, d'un metge que es diu Juvenal Urbino, que és una persona que destaca molt... Situem la novel·la en el tombant de segle 19-20. Uh -huh. A la Colòmbia, concretament a la Colòmbia d'aquella època, a, concretament a Cartagena d Índies, especialment. Hi ha molts més llocs que surten a la novel·la, però diguem que Cartagena és on, on passa gairebé el, el 80-90% al de la trama. No? Doncs en aquesta Colòmbia del tombant de segle, que surt una guerra civil, precisament, en aquella època, i encara d'alguna manera la guerra civil es nota en l'ambient, doncs eh, va haver-hi un brot de còlera terrible, no? que la gent es moria pel carrer, literalment, eh? vull dir, no, no és cap metàfora, la gent es moria Bé, pel carrer. Bé, de fet, no? una mica per imaginar-nos-ho, podem pensar en Haití, amb sí, les fotografies sí, sí. que ens arribaven fa ben poc, doncs, amb gent morint-se pel carrer. Ah, exacte, doncs imagina't-ho això 100 doncs, anys abans, podríem dir, mm. no? que és el tombant de, del segle 19-20. Doncs aquest senyor, el Juvenal Urbino, és metge i és un dels metges més destacats en el, en el combat contra el còlera. Per tant, és una persona respectadíssima, una persona admiradíssima, eh, en fi, per la seva tasca professional, per la seva tasca humanitària, etc. Però això no és important dintre la novel·la, tot i que la paraula còlera i sur mm -hmm. el, el títol, però en eh, los tiempos del còlera és això, és per dir, ho situem aquí. O no ho emmarquem, no? no? Exacte, o no, o no ho és important com a referent, però no en la trama, el tema del còlera, ni que ell sigui un superdoctor, que hagi contribuït a salvar molta gent, tot això no és important. no és important. Què és important? El que és important és que aquest senyor està casat amb una senyora que es diu Fermina Daza. Aquesta senyora, la novel·la comença que els dos ja són grans. El doctor Juvenal Urbino pues, representa que té uns 80 anys, i la, i la seva esposa, la Fermina d'Aza, pues posa que en tingui 72, 73, que ja són grans, no? Mm. I aleshores, la, la primera situació de la novel·la ens descriu el seu entorn matrimonial, de parella, però de, de gent gran, no? D'una vida doncs, tranquil·la... Sí, eh, sí, sí, que has ja arribat una edat no, que mira, ja estem estables. I que es barallen per qualsevol tonteria, perquè allò la confiança doncs, fa fàstic, sí, que sol dir, i aleshores sí. qualsevol coseta que passa doncs, ja és brot d'alguna petita discussió, però diguem-ne que tenen una vida més aviat de burgesa, potser un uh nen -huh. o tranquil·la. És un... Ell, com a, com a metge, i com a metge important, doncs, és una persona ben aposentada, amb, amb, en fi, econòmicament, diguem-ne... Eh, Ben tranquil·la en aquest aspecte, que vaja, que és una persona que... Que tenen viu... estabilitat. Ah, exacte, estabilitat econòmica, això no em sortia. Molt bé, aquí tenim la parella aquesta. Aquesta parella eh, ens comença el llibre, això, explicant doncs aquests detalls que tenen, que es barallen per aquestes cosetes. Ella, per exemple, sempre li critica amb ell que faci sorolls al matí al despertar-se expressament perquè ella no pugui dormir. No? I ella li fa molta ràbia, això, no? Li fa molta ràbia perquè ell comença a fer sorolls perquè no troba les pantufles aquelles, les sabatilles, després va cap al lavabo i fa sorolls perquè porta, es renta, no porta, porta, que sigui, la llum... No? I ella està doncs, empipadíssima perquè ella està absolutament convençuda que ho fa per, expressament per molestar-la perquè no pugui dormir, no? I aleshores, en una d'aquestes circumstàncies d'aquestes petites discussions, ell un dia està, diguem-ne, de... es dutxa, evidentment, de bon matí, i no troba sabó per anèssima vegada, no? I aleshores ell se'n molt i gosa despertar-la i dir, escolta'm, ja és el... el sisè, el setè dia, no sé quants dies fa, que no trobo sabó i això és intolerable, no sé què. I aleshores l'altre, doncs, a més a més, com que la desperta... Home, ben és, que de... és que et despertin per, per la bronca. Exacte. Com que la desperta ja, volguem dir, descaradament, mm. doncs la, la, la fermina d'Aza s'empipa doncs, i molt, i li diu que allò és mentida, que ella s'ha dutxat amb sabó cada dia, que veu visions, que no sé què... Bueno, I sorgeix una discussió d'aquest tipus molt, molt familiar. Domèstica. Domèstica, no? Total, que aleshores entren en una mena de, de discussió d'aviam qui té raó, si tu dius la veritat, si jo dic la mentida... Coses de la vida, no? no? O sigui, això no tindria més importància si no fos perquè aquest bon senyor va i es mor. Oi. Com és una persona gran, doncs mira, arriba un moment que l'home doncs, li agafa doncs, un atac i, i es mor. No? Una persona de 80 anys es mor. I ella, clar, es queda, volguem dir, ara amb aquestes tonteries, aquestes discussions, aquest home se n'ha anat i, i semblarà com si... Vaja, ens n'ha anat malament, amb el no? cos. No? No? Anem a bueno, I la dona està així, tota, tota angoniosa, a més a més del dolor d'haver perdut el marit, etc. I què passa? Doncs passa que aleshores arriba la tercera persona. Es presenta, amb el marit de cos present, eh? mm. es presenta un senyor que es diu Florentino Ariza i li diu amb la fermina, li diu, mira, jo vinc aquí diu, a part de perdonar-te, evidentment, el condol i dir-te que t'acompanyen el sentiment, per dir-te que t'he estat esperant fa 53 anys, eh, 11 mesos i no sé quants dies, i he vingut aquí perquè ara vull viure amb tu i vull que siguis la meva dona. Tal, Pam! No? Patapam! No? I l'altra, la Fermina no passa, aquella, la Fermina no aquella, diu, escolta, però, tu que t'has cregut poca vergonya, ximple, on vas va separat i que el marit aquí l'estem enterrant i tu ara em vens aquí amb oferiments de matrimoni, tu que ets un vell i jo sóc una altra vella, ho -ho? <ríe> això no té cap sentit, bueno, total que l'envies cales avall, podríem dir, no? Mm. I, I bé, i aleshores, clar, tu com a lector dius, d'on ha sortit aquest, no? Aquest com se acut, Exacte, no? no? I aleshores aquí comença el que és realment la trama de la novel·la, quan tu comences a saber d'on ve tot això. O sigui, qui és aquest Florentino Ariza i d'on ve aquest, aquest, aquest, uh, aquesta espera de 53 anys que ha estat aquest home esperant que, que l'altre es morís per poder casar-se, o com a mínim viure, amb l'amor de la seva vida que és aquesta tal Fermina. Home, és molt d'esperar, eh?, més dels 50 sí, anys. Sí, sí, 50 Bueno, el que passa és que durant el llibre veurem que l'espera no està tan avorrida. <laughs> perquè, ha tingut tot les i, seves exacte, històries. Tot i que ell promet que... Perquè, clar, tot això es remunta, evidentment, 53 anys abans, quan ells tenen vintanyets i sí, surten i tal, però eh, una cosa bastant de, de gent jove, diguem-ne, no? Innocent. I, exacte. I la vida porta una sèrie de circumstàncies que l'altre es casa amb el metge i ell es queda sense la seva fermina. No? Mm. I a partir d'aquí, el que explica el llibre és el aquests 53 anys, com els passa aquest tal Florentino per superar l'absència de la Fermina, no? I et dic, i no s'avorreix. No s'aborreix gens, des de cap punt de vista, no? Tot i que ell promet, li promet fidelitat i li promet virginitat fins que, pugui, fins que la vida els, els retrobi, no? però, en fi, aquestes promeses ja saps Clar, tu que de vegades... anys. <ríe> Són promeses que es fan allò en calent. No? Sí, després tu penses i dius, home, jo t'esperaré però mentre se'n vaig fent una mica la meva, no? Exacte, exacte. No? I tot bé, diguem-ne, del començament, que ells eh, festegen això, ja et dic, molt molt així en, en plan jove, perquè el pare d'aquesta tal Fermina, que és un senyor que es diu Lorenzo Daza, és un tractant de mules, és una persona una mica així fresca, una mica, no sé, una mica dura, no? I no li cau bé aquest tal Florentino. I com que no li cau bé aquell tal Florentino, agafa la fèrmina i l'envia a casa d'una cosina seva per allunyar-la del Florentino. El Florentino es desespera i, i la nòvia, doncs, està distant i li agafa com una mena de mal d'acord, de, de mal d'amors... Total, que quan torna la nòvia, el, el tractant de Mules el, la col·loca amb el metge de seguint estar interessadíssim en què es casi amb alguna posició... També i, exacte, de l'època, no? Exacte, i la col·loca amb el metge, no? I, uh, I aleshores el Florentino, clar, es queda amb una mal davant i l'altra al darrere, mm. no? I aleshores és, la novel·la et va explicant com supera aquests 53 anys d'absència, no? i és una superació molt distreta, molt distreta, això sí, eh? perquè és, és, clar, si ara entréssim amb més detalls, doncs ja seria, seria desvallaria, explicar desvallaria moltes el... coses, no? però podríem dir, per exemple, que ella es troba, a més a més, de, de les dones que es va trobant pel camí, mm. de les quals, curiosament, fa com una mena de hit parade, o sigui, fa com una mena de... <ríe> de veure quina de... em va agradar més, Exacte. on va marcar més. No, no és ni un top 10 ni un top 20 és bastant més, vull dir que és una, és una cosa una mica entretinguda, no? sí. o sigui, que per haver promès virginitat i fidelitat, eh, Déu-n'hi-do. L'ha trencat una mica, aquesta Exacte, promesa. Una mica, no? Però vull dir, té molta gràcia al García Márquez, com, com és lògic d'esperar, en explicar tot això. Ell és un xicot que treballa de telegrafista, que no, no, té, no té una feina allò per guanyar molts diners, però té un oncle que és el, el president de la companyia Fluvial del Caribe, que és la companyia que fa anar els vaixells pel, per tot el que és el, la, la zona del Carib que toca Colòmbia i després pel gran riu Magdalena, que és un riu immens d'aquests que hi ha per Sud'Amèrica, que és, és sis vegades l'Ebre d'Amplada, per sí. entendre'ns, i per allà circulen aquells vaixells com del Mississipi, per mm -hmm. entendre'ns, no? aquells que tenen la roda al darrere, que són de vapor... Doncs aquesta companyia Fluvial del Caribe la porta el seu oncle. I ell, al final, acaba treballant allà i el seu oncle, doncs, clar, el va col·locant, el va col·locant fins que es mor el seu oncle i ell, aleshores, és el, el, el cap, el director d'aquesta companyia flu, fluvial del Caribe, amb la qual cosa hi aconsegueix un prestigi que social... un estatus. Ah, exacte, un estatus, vull dir... Això ja, ja avanço molt en el llibre, però no desvello el que és la trama, de, de què li va passant amb ell. No? Que l'important li és... Doncs és, és aquesta història... La trama amorosa. I gairebé d'obsessió, no? perquè sí, com pots sí, sí, sí. No, a, crec, esperar ja una persona durant 50 anys fent la teva, no? com dèiem, doncs anar prosperant i anar fent una mica les teves històries, però amb, sempre amb, amb aquella persona al cap i dient jo arribaré a l'objectiu. Sí, sí, és, és el, el, seu, el seu destí. A més a més, a, els va seguint, els va observant a la parella aquesta, no, no els perd mai de vista, no? no els perd mai de vista. Ell va fer la seva vida i va fer tot el que convé més, perquè en totes aquestes relacions amoroses que té, que ja dic que és una mica la gràcia del llibre, li passen molts disbarats, li passen coses molt complicades i molt compromeses i, i també molt divertides, segons uh -huh. com. O sigui, anar el que és la seva vida sentimental, la seva vida amorosa, a part del seu gran amor és el més divertit del llibre, és el més divertit del llibre, i, i, i clar, és el, el que el que també aporta més varietat, podríem clar. dir, no? és el que aporta personatges, aporta dones interessantíssimes, perquè, clar, les dones no acaben d'entendre que aquest personatge estigui penjat de l'altre i, i també van una mica a la seva. No? Hi ha una sèrie de, de, de, de circumstàncies que, que, que concorden en, en, en com aconseguir aquest, aquest eh, cap de la companyia fluvial del Caribe i bueno, també la part, la part femenina de, del llibre és interessantíssima de seguir perquè, vaja, per, per divertida. No? I, I que ens aconsegueix enganxar, no? Oh, sí, i tant i tant, i tant, i tant, i tant. Perquè arriba un moment que que, eh, tot i que sempre es manté aquest triangle, que dèiem al començament, i que tu estàs esperant, aviam, com aconseguirà l'objectiu ell, perquè, clar, no, la novel·la, eh, el, el primer que et planteja és que ell no aconsegueix l'objectiu, que al cap dels 53 anys ella l'envia escales avall, no? Mm. Però, clar, això no acaba aquí. Això no acaba aquí. Ja Però tornarem, primer... no? Exacte, ja, tornarem. Ja, ja tornarem a enganxar aquí. Ja tornarem a enganxar aquí. Però vull dir, clar, primer has de saber aquests 53 anys, què és el que ha passat? No? Uh -huh. I això és divertidíssim. I després de saber tot el que ha passat durant aquests 53 anys, et plantes altre cop en l'escena aquesta en què ell vas cales avall i comença la lluita per recuperar el gran amor de la seva vida amb 75 anys, el coll no? vull, dir, vull dir, és un plantejament molt divertit i, però, però quin, i molt humà quin no? coratge, no? el, el personatge sí, sí, sí, sí, sí. Sí. és una persona d'unes conviccions allò eh, per segons què fèrries però per segons que és molt voluble i és el que et fa estimar el personatge, d'alguna manera. Aquests no? Perquè... contrastos, no? Exacte, exacte, és una persona que promet el que sigui i, i a la que té la més mínima dificultat la promesa se'n va a Norris i, i no passa res, no? I, i bé, és, un, és, una, és una persona complexa i molt humana amb la qual cosa t'identifiques moltíssim amb ell, no? És déu nhi eh? La complexitat sí, sí, sí, sí. d'aquesta novel·la que deies, un novel·lón, novel·lón per sí, passar, sí, sí, sí. Unes, no una tarda, unes quantes tardes. Jo eh? crec és bastant llargot, bueno, sí. no sé quantes pàgines deu tenir, podem mirar, estem parlant de 500 pàgines. Però eh? mira, veritat que la tarda a vegades doncs, hi ha gent que, que s'enganxa en aquests col·laborats de TV3 i que no es desenganxa, doncs mira, si exacte, dediquem exacte. cada tarda una estoneta a l'amor en els tiempos del cólera, també estarem distrets, eh? I a més a més eh, llegiran molt bona literatura, que el cap de vall és del que es tracta, no? perquè el García Márquez eh, tot això t'ho descriu amb un llenguatge esplèndid, amb una riquesa de vocabulari extraordinària, i a més a més amb un espanyol absolutament intel·ligible, perquè hi ha vegades que hi ha autors sud-americans que sí. parlen molt del seu país, podríem dir, no? i a nosaltres ens costa d'entendre, fins i tot des del punt de vista lèxic, no? que hi ha mm. moltes paraules que dius, ara aquest que m'està dient? No? En García Márquez eh, fa servir un espanyol universal, no? amb la qual cosa doncs, tu entres perfectament en la trama, sense perdre un sol detall, i a més a més entres en l'entorn geogràfic d'aquesta Colòmbia de tombant de segle, que és maquíssima, és una Colòmbia colonial, especialment la part de, de Cartagena d'Índies, però també t'explica una Colòmbia interior, de, de, de, de, de les zones rurals, de les zones muntanyoses, abans dels càrtels, per entendre's. No? Clar, abans amb la qual... que tothom identifiqués Colòmbia amb el narcotràfic, no? Ah, exacte, no? No? amb la qual cosa veus que és un paradís perdut, d'alguna manera, no? Hi ha un tros del llibre que és molt maco perquè la Fermina, la, la, la dona aquesta la qual l'altre, el Florentino, vol estimar i no pot durant tota la vida, és una gran amant dels animals i et descriu, i de la flora del país, i, tal, i et descriu que va a casa d'una cosina seva, que es diu Hildebrandt, que té com una granja, una granja on té tota mena d'animals i tota mena de flors i, de, bueno, t'imagines allò clar, estem parlant de, de, del tròpic, de la selva tropical, i aleshores això és encantador perquè, perquè veus la, la, la riquesa de matisos que, que, que pot tenir en García Márquez a l'hora de descriure tot això, no? Vull dir que no és només una novel·la d'amor, sinó que té grans descripcions de paisatge i després també té grans anècdotes d'aquestes que fan riure a base de bé, darrere del sentiment amorós o, o pseudomorós de la gent, no? És molt divertit. No? Aquel dia a dia de l'obsessió, no?, ah, exacte, de, de exacte, reconstrucció d'un personatge sí, sí, per sí, seguir sí, sí, aquest sí, objectiu sí, sí. de vida. Bé, no sé si ens vols allò, apuntar alguna última cosa, perquè, com dèiem, doncs el millor és endinsar-se, eh, en aquesta Naturalment, novel·la. naturalment. Mira, només dir-te una cosa, que la biografia del García Márquez, hi ha coses que surten en totes les seves novel·les, per exemple el seu avi era, era coronel de debò i ell una de les primeres obres que té és aquell el coronel no té qui l'escriva, sí. no? I aquest coronel té referències al seu avi, que era coronel, no? Mm. I a més a més el seu avi va ser molt important en la vida del, del García Márquez eh, perquè ell només va viure vuit anys amb el seu avi, amb els seus avis perquè el seu, el seu pare treballava a, un, a una ciutat diferent de Colòmbia, com a farmacèutic, es veu l'havien destinat a una altra ciutat, i aleshores per evitar un canvi massa gros pel nano el van deixar amb els avis. No? I el nano es va deducar molt amb els avis. I l'avi era, era coronel i el va formar, era un coronel liberal que havia més aviat d'esquerres, per entendre's, no? I el va formar en el que el García Márquez avui en dia, que és una, una persona d'esquerres, sí. molt d'esquerres, vull dir que s'entén amb el Chávez i el Castro i companyia, vull dir que Ma, molt, molt, criti... Exacte, molt criticat per això també, sí. no? Però vull dir que, que tot bé d'una raó, no? I, i tot parteix d'aquest coronel, d'aquest coronel Márquez, que, és uh -huh. el que era el pare de la mare d'ell, que és el que el va educar en els primers anys. I també... Diguem-ne, de l'àvia, que l'àvia era una, una, una senyora que es deia tranquil·lina, l'àvia del García Márquez, mm. que era una senyora que li agradava molt tot el tema màgic, de superstició, de sobrenatural, Clar, doncs, tot i tot aquest món... De... exacte I aleshores, res no és casualitat en aquesta vida. No? En García Márquez és n'ava a dir fill de, de, de tot això, però seria net en aquest cas, perquè Clar. van ser els avis el que el van formar en aquest aspecte. No? Sobretot en els primers anys de la vida, quan ell es va interessar doncs, pels, les contes, pels contes, per les rondalles, per les narracions, pels misteris, tot això. Aleshores, els avis li van inculcar tot això. No? I els de García Márquez l'hem pogut gaudir després amb les seves obres gràcies a aquesta parelleta d'avis que de petit doncs, li van inculcar tot això. És anecdòtic, però és interessant de saber. No, no, perquè no? veiem la bona influència que poden però fer als avis, als pares, no? sí, Hem de deixar, hem de deixar que els nostres fills, els avis els i expliquin contes, eh? perquè això és molt important. I batalletes. Eh? I batalletes, totes les que calgui. <ríe> molt bé, doncs ens quedem amb aquesta Amor en los tiempos del cólera i mm -hmm. de Gabriel García Márquez redescobrint Colòmbia com deiem, marxant de tòpics Exactament. i anant fins a aquesta època d'amor, d'amor i de moltes altres coses. I de moltes dèiem, eh? coses. També riurem, també riurem. Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies a Bon dia.